Тепер можете хоч на весь кримінал волати Степан Бандера. Їм відомі всі наші псевдоявки й паролі. Катря знову заплакала. Але катруся до цього не причетна, упевнено сказала Дара. Розкажіть краще, що трапилось, адже ми нічого не знаємо. Зоряна раптом поривно обійняла Катрію та відразу терла сльози і підсунулася ближче. Події дівчата сталися нез'ясовні. За день до замаху на Перецького Бандеру і Богдана Підгайного заарештували у Тешині, лише за спробу порушити польсько-чехословацький кордон. Шершні гадки не мали, що у них в руках Степан Бандера. Сам він був цілком погідний, у цьому ж тешені, у березні 1932-го, його вже заарештовували. Ну і що? Відбувся невеликим штрафом. Але невдовзі його оптимізм зник. На квартирі Ярослава Карпінця були знайдені компоненти такої самої бомби, якою було вбито Перацького. Катря перелякано зуйкнула і ще міцніше притулилася до Зоряни. Бандера після цього бадьорився. Мовляв, усе це бздури. Бездарні шершні не зможуть докопатися до істини, як вже не раз було, скажімо, із замахом на Чеховського і Логолубку. Однак раптом сталося неймовірне. Малюца почав давати свідчення. І Васик? – жахнулася Дара. Так-так, наш милий І Васик якого всі знали як відданого члена організації. Зізнався її у членстві ВОУН і в участі в замаху на Перецького, «Може, його били?» – припустила Катрія. «А тебе не били?» Катрія знову схлипнула. Річ в іншому дівчата. «Малюца це зробив після того, як побачив зізнання свого керівника з польського». «І Славко – спольський зрадник!» Дара схопилася за голову. «Не так все просто, Дарусю!» Малюца дав свідчення після того, як побачив зізнання з польського. Але їм обом слідчі показали дещо таке, щоб зробило подальше їхні заперечення неможливими. «А що саме, Фрекен?» – спитала Дар'я. «Наразі не знаю». «Задля того я сюди і прийшла». «Як? Ви навмисне сіли у в'язницю?» Великі очі Катрі ще більше розширилися. «А що думає ваш батько?» – спитала Дара. «Адже він залишився на волі». «Тата мені вдалося переправити до Швеції». Він вважає, що в поліції є документи, які розкривають усі організаційні таємниці ОУН щодо замаху на Парацького. Слідчі ведуть хитру гру. Кожне попереднє свідчення вони показують наступному заарештованому. І таким чином збільшують лави мимовідних зрадників, серед яких і Роман Мигалій, найближчий товариш Бандери-Підгайний. «Що для цього треба?» – рішуче підвелася Дара. Негайно розійшлимо грипси, таємні листи, усі камери, де сидять наші. Починати треба з відмови давати свідчення польською мовою. Це внесе сум'яття. А нам конче потрібний гучний розголос по всій Польщі. Врешті-решт і тут є порядні люди. Просто від поляків приховують правду про ОУН. Роблять з нас потвор Зоряна вийняла з-за пазухи три недогризки олівця. Я ось принесла. А писати на чому? спитала Катря. Ну, доведеться, дівчата, офірувати білизну, засміялася зоряна. У кого просто? Бо в мене, як на гріх, шовкова, ні, не напишеш. «А на моїй можна писати лише крейдою», – гірко всміхнулася Дара. «Я її від арешту не прала». Тільки на ну, дівчата зняли білизну, почувся брязкіт, засуєв і увійшла наглядачка. Побачила бюзгальтери в руках ув'язнених, тихо прикрила двері і пошепки спитала –